nafasi hii kumkaribisha Dogojanja kwa wale pia kwa mnafuatilia uchaguzi mdogo wa Arumeru huyo ndio Dogojanja aliyedaraga serikali ya matiba chama cha mapinduzi na kuomba kwa jina lake alichanaifa Joshua Nasari Karibu sana kamali Wa alaikum aleikum. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu atibiwe sana. Amen. Hi Paul. bado niko kwenye mudi ya kampeni. Kwa hiyo msije mkashangaa nikawaomba kura wakati atapigi kura. Dugu zangu kwanza niseme seme kwamba ni ninafurahi ni sana Nina ya ajabu kuona Watanzania wanaoishi nje nchi na hasa ntaifa kubwa Marekani meujaza ukumbi siku ya leo. Hii inaonyesha kwamba sio Arumeru peke yake wanataka mabadiliko lakini kila Mtanzania anatamani kuona kwamba madini ya dhahabu, ya almasi, ya tanzanite, ruby Tunatamani kuona bandari yetu, tunatamani kuona ardhi, misitu na kila alichoberehemea Mwenye Mungu kikitumika kwa ajili ya faida ya Watanzania walio wengi na sio walio wachache kama jinsi lilivyo leo. Kwao nimesema mwa mwezi, yani sikutegemea nilijua tutaongea na watu 10 15 lakini kwa kweli nimefurahi sana jana kuna dada mmoja alipiga simu mwenyekiti kutoka wapi? kutoka Boston akawa anaulizia atafika vipi umefika Mungu akubariki sana <laughs> Ni leo mko Marekani Mko Marekani mkiwa mnatokea Tanzania na wengine mtu hapa ametokea pembe tofauti ya Tanzania si Lakini mko Marekani sio kwamba mlitaka kuwa Marekani kwa sababu inaitwa Marekani Marekani kwa sababu mliamua kuja marekani kutafuta fursa ambazo chama cha mapinduzi kimeshindwa kutupa kwa miaka 50 <tos> <tos> wapendwa wamekuwa wa, wa wakiignosa na diaspora wanaonekana ni watu ambao pengine walishindwa kuvumilia shida wakaamua kukimbia shida wanaonekana ni watu ambao walipenda starehe wakaamua kuzifuata starehe lakini ukimuuliza Lewei Kikwete kwamba kwa nini aishi Bagala anaishi Ikulu ni kwa sababu na yanapenda anapenda starehe, Ni kwa sababu na anapenda maisha mazuri. Ndio sababu amekuwa rahisi kwa miaka sita akiwa ni, ni, ni, ni mtu kutoka Bagamoyo ni mkwere. Alafu mtoto wake Lewei ni baadhi ya mabillionaire wachache kwenye nchi yetu baada ya miaka ya urais wa yake, ni kwa sababu anapenda starehe. Hakuna mtu anayependa shida uongo ukweli. Na matatizo tuliyonao Tanzania tukustahili hayatokana kwa Mungu. Na ndiyo sababu mimi nilipokuwa na umri wa miaka nne mwaka kumi, nikaamua kugombea ubunge. Mimi ni mara ya pili kugombea ubunge. Ilikuwa mara ya kwanza. Na mwaka 2010 nilipogombea ubunge nikaenda kwa msimamizi wa uchaguzi kuomba kuchukua fomu. Akananiambia wewe uweze gombea ubunge umetumwa na baba yako au umetumwa na mjomba wako nikamwambia ni mimi. Au kwa mimi. Ukafanya kampeni mwaka na kumi nikiwa ndio kwanza nimemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo nyakaoti yangu nilikuwa na shilingi 180 ya kitanzania. Na nikaenda kwa rafiki yangu anaitwa God bless Lem nikamwambia lema wewe uligombea bunge 2005 una experience nisaidie nitafanyaje nigombea bunge hii ilikuwa ni 2010 akaaniambia you can if you think you can nikaenda kapite kwenye kura za maoni mimi nitakupa milioni kumi ya kuanzia djema hii anani nikaenda nikapambana kweli nika raise fund nikaangaika nikashinda kura za maoni Unaanza kampeni nikaenda kwa Kakalema nikaambia brother nimekuja akananiambia cho kipo pale Nimekutana Arusha mjini nikaambia tumefuata zile binafsi akamwambia subiri nitakuumba. Baada ya dakika 5 akananiambia twende na gari twende kwa dada Judy ungalimitei tukachukua mwendela za chadema. Tunakwenda <laughs> kwa kibopalesi, pale sakanambia twende na gari yako nikaambia pana twende na yako. Akamba twende na yako akamba twende na yako kumbe gari yake ilikuwa haina mafuta. Sasa baadaye tukakwenda Antonio na kwake. Tumefika mjiani akaniambia kuna 1500 hapo. Nikamwambia ndio. Na hapa story ya kweli, ni ushuu wa kweli. Mwaka kumi. Nikatoa shilingi 1500 nikampaka ingia petrol station. Akasema niweke mafuta ya shilingi 3000 akarudishia shilingi 2000. Akonurishia change akaweka mfukoni. <laughs> <laughs> <laughs> Tumechukua bendera Tunarudi mjini nikamwambia brother zile 10 ni mvipi? Akatoa wallet, akachukua karatasi. Akaandika faith, hope, encourage, akanambia shika milioni kumi nenda kapambani. Oh! Oh! Niutaingia vitani nikiwa na milioni kumi kikaratasi kibongo kama vidole. Nikafanya kampeni kwa nguvu zote kadri ya uwezo wangu haikuwa wa nyepesi na nilikuwa nashindana na wanaibu waziri wa fedha wa kipindiicho maremu sumari mimi nikapambana. sana mwisho wa siku wakanichakajua sikushinda mbunge saa kumi jioni mimi saa mbili jioni nilikuwa mbunge, ilipofika usiku saa 4 nikasikia inji ameinama ameinuka amenama amenuka sikuwa mbunge nikasema wewe well le nguu nikamwambia Mungu kwamba haki ya mtu haipotei haki ya mpi inacheleweshwa itakuja kwa wakati muafaka. mwaka mmoja na nusu baadaye mwaka jana tarehe 18 mwezi wa 12 nilikuwa kwenye kanisa moja la Pentecost ekijini kwetu nikawa nimealikwa kwenye arambei nikaenda ni na yangu yule yule alionipa milioni tano ya karatasi wakati anajitambulisha nataka niwape ushuhuda kwa sababu unainspire inspire wakati anajitambulisha akasema naitwa God blesslema mbunge wa Arusha mjini mimi nikasema naitwa Joshua Nasari mbunge ajaye wa arumeru Mashariki ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 12 tarehe 18 mwezi wa kwanza ilikuwa ni mwezi mmoja wamepita Mwaka huo tarehe 18 mwezi wa pili kwa mweko wa pili 18 mwezi wa 3 kadi mwezi wa 3 kadi ya 18 ya mwezi wa nne exactly miezi minne kamili nilikuwa dodomo mabungeni na toa mchango wangu wa kwanza kama mbunge wa Rumeli Mashariki Na sikuwa mbunge kwa sababu nilikuwa na fedha sijawahi kuwa na fedha Mimi nakumbuka miaka 17 iliyopita nikiwa na umri wa miaka tisa nilikuwa sokokupa pada Arusha mjini kwa wale mnaofahamu Nilikuwa nauza malboro na nyanya sokoni. Ninatoka shule saa 5 na ingia mtaani na nuno maboro ndani ya soko. Ninatoka nje ninauza moja moja kupata faida ya shilingi 20 20 20 kila mankomfoko mmoja. Sasa mwanae mkao na mkajurulemekwaje nikawa mbunge. Nimekuwa mbunge kwa sababu wana mashariki kama inavyo Tanzania wote kama ilivyo yenyewe leo mnaoishi Marekani wamechoka na utawala mbogu wa chama cha mapenduzi kwa taifa pekee Ulimwenguni linalozalisha tanzanite, taifa la tatu ulimwenguni kwa uzalishaji wa dhahabu taifa la kwa koniposti ya uranium taifa la 11 likokuwa na vyanzo vingi vya maji taifa la pili limwenguni kwa mlima mrefu mrembo unaopandika kiraisi kilimanjaro Taifa ambalo kwenye gazeti la New York Times mwaka jana nimesoma nilikuwa Ulimwenguni ni la tano kwa kuvutia watalii Tanzania ilikuwa ni ya pili Morongo ilikuwa ni ya pili kwa Afrika lakini Ulimwenguni ilikuwa ni ya 33 you can see Taifa ambalo kuna zaidi ya ekari milioni 44 ambazo zinafaa kwa kilimo cha umwagiliaji lakini robo yake Taifa ambalo tuna bandari nzuri ndefu ambayo inaweza kutumika kutuingiza kipasu cha kutosha Taifa ambalo tuna deposit ya makaya mawe, taifa ambalo lina vijana wengi wanaojituma, taifa ambalo tuna hali nzuri ya hewa kuwa na snow, lakini taifa hili miongoni mwa taifa matatu masikio limeunguni, hii ni aibu kwa chama cha mapinduzi. Na hii ndio sababu mimi ni ndugu. Wadangwa wangu sio kwa sababu ya fedha. Sio kwa sababu ya familia kwamba familia yetu ina historia ndugu yangu nayoikuwa tabalewa namba Mimi sio mbunge eti kwa sababu ya umri hata kidogo. Na mtashangaa ili mlio kwamba wenzetu poponi wamekosa legitimacy ya kuitaw kutongoza. Kwamba tunafika kwenye kampeni badala ya kueleza ni vitu gani wametufanyia kwa miaka 50 wanasema usimchague Nasari kwa sababu ni mdogo kiumri. Na mimi nikawaambia kwani bungeni tunapeleka umbile tunapeleka matatizo ya wananchi wakasema mimi nisikubalia kwa sababu sijaoa na nikawaambia kwamba bungeni hatukua tuendi kusuluhisha ndoa wakasema kwamba msi nichukue mimi ni mdogo nikawaambia Rumweru mnataka kubojinga dogo janja wakasema dogo janja <laughs> <laughs> kodi unaweza mkaona hapa kwenye foleni mnaelekea wapi wenzako wamekosa hodi na msingi na ameshindwa kutupeleka kwenye njia ya hadhi wanashinda kutupeleka mahali ambapo kwa rasilimali zetu nipaswa kuwa leo Tanzania bibi yangu hawezi kunono sukari ya kunywa chai nimebidi nenda kwmjeni nisikize kidogo nimeingia kwenye bunge kwa mara ya kwanza nimekaa siku moja peke yake haki ya Mungu nilipotoka bungeni nilisema hivi tuomba nilikaa na waziri mkuu kama Nusani na kazungumza naye yale yani ukishikiliwa waziri mkuu wa Tanzania ukakaa naye vizuri unaweza kupata kitu cha kuna juri ni prime minister au ni balienzo nyambaka kwa sababu nisijishe kwa nchi yetu leo leaders kikawaida are a to provide solutions to problems viongozi are problem solvers viongozi anatakiwa kuonyesha njia lakini ukija Tanzania leo unakutana na rais kikwete analia unakutana na makamu wa rais analia Unakutana na waziri mkuu upinda, na Unakutana na mawaziri wanalia. Unakutana na wabunge tunalia wananchi wanalia. Ni nani anatoa njia? Hakuna. Hakuna. Na ndio sababu ukiangalia performance ya bunge leo hii, chama tunabunge 48 peke yake. 48. Tulipaswa kuwa baina 30 juzukangule. Wenzetu wa chama cha mapinduzi wa bunge wengi mamii lakini ukiangalia performance ya wao ukifanya tu ya haraka haraka mbunge mmoja wa Chama cha Demana sana sana wa bunge sita wa CCM. Inawaambia kweli. Wajibu hot na wajibu tukapiga kura tukataka kupeleka wao mezani ya kupiga kura kutokana na imani na waziri mkuu. Baba kaka yangu zito leoongoza zoezi. Mimi sikukiona niliamka alfajiri nikawai kwenye ofisi za kambi ya upinzani. Alikuwa anaendesha zoezi lakini nilisaini hata kabla yeye kusaini. Kwa sababu tumechoka brothers wale wazee na wa miaka sitini, miaka 70 ilishafika alasiri nionni mimi na miaka 26 na kinondo kwanza kumekucha tuna watoto wetu wanakuja nyumba alafu anapeleka taifa kusikueleweka ndio sababu tunajaribu kuunganisha nguvu ya kila mmoja wetu kama huyo usize kama mkoo wili njoni tuunganishe nguvu nyinyi mko Marekani mko 1000 mko 100 tuunganishe nguvu yule aliyeko Uchina tuunganishe nguvu Alepo <tos> wa mume wa mashariki tuunganishe nguvu, alepo kigoma tumeituunganishe nguvu. Voma tuunganishe nguvu yakula majira tukueleka katika mahali mnapostahili. Dudu zangu ninawashukuru sana. Mimi sina watu wadefu. Sana sana tungetamani kusikia kutoka kwenu. Na pengine tu respond kutoka na issues ambazo pengine wengine wamtazirwei au mtapenda kusikia kutoka kwenu. Ninawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Asanteeni kwa kutusikiliza leo. sasa na upane nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa mbunge wa Iringa mjini pita msigwa vile vile ni waziri kivuli wa maliasili na utalii vile vile mjumbe wa halmashauri kuu ya chama ya kamati kuu ya chama chetu karibu sana mheshimiwa ona sana mie pekejezoeleka sana basi ni nyaliwa labda wengine sio wapenzi wa chadema au wa chama lakini naomba mzoee kidogo hebu kunja ngumina alafu itikise namna angalia usimpige mwanzako kusoma nikisema people Unasema power sawa sawa people people ukisema una kulala unasema mpaka kieleweke sawa sawa Hakuna back Asante sana Kwa tu siofahamiana aitwa mchungaji pita msibwa ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini kama alivyo sema mheshimiwa Leticia ni mjumbe wa kamati kuu ya chama vile vile ni shadow minister wa mali ya siri hali dhina mazingira Na Mshukuru sana mheshimiwa Nasara amezungumza Hule tukiwa kwenye kampeni huwa tunajiita chadema kama Barcelona tunapanda wote tunashuka wote tunakomaka katikati na na kila unayemtoa na muingiza mwingine unaona bora aliyetoka kana mwingine ipo wote tuko vizuri ukitoa yingine wote 11 tunakuwa vizuri <laughs> mimi nataka nizungumze kidogo najua ziko kuzungumza kwa urefu zaidi kiongozi wetu wa kambi ya upenzani bungeni na naaibwa katibu mkuu atazungumza zaidi na ninaamini ndugu zangu kama wa Tanzania sela na falsafa ya chama Mekuwa umezipitia kwenye tovuti ya chama kama hujazipitia nigeumba uende huko sana sana na mimi nataka niguse kama nasara alivyosema tumekuja ku inspire ku motivate ku ili watu mjeunge kwenye hii cause eh, na mimi nichukue fursa hii kuwashukuru sana wakazi wa wa Tanzania mnaoishi Marekani. Najisikia kama kulia machozi kwa sababu kiwa mbali na nyumbani kiwaona wenzao kunaona raha sana. Baada hapa najiona niko nyumbani nimezungukwa na usalama mkubwa sana. <laughs> na nichukue na nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa juhudi mbalimbali mbali mbali ambazo me, mezifanya mpaka kufika hapa. Kwa sababu natambua mchango wenu mkubwa sana na utoa kule nyumbani ile dola yako hamsini dola 100 200 1000 na 5 unayoituma kwa njia ya yote ile inasaidia sana kuongeza ajira kule nyumbani kwa kuwa taifa letu liko katika hali mbaya kwa hiyo mchango wenu sana kama chama eh mimi binas kama alivyo sema tumekuwa na taifa ambapo viongozi wanalia badala ya kutatua matatizo badala ya kuonyesha njia. Lakini tumetoka wapi? Tuko wapi? Tunakwenda wapi? Kama taifa. Mimi kama mimi na I stand to be corrected. Tumekua na mfumo wa elimu ambao ni mbovu. Ukianza toka tumepata uhuru kama taifa. Wakati ule tulikuwa na tatizo la kugava Kwa hiyo baba wa taifa alipeleka watoto wengi shule lakini lengo kubwa alitaka kuwaonyesha waingereza na wazungu kwamba tunaweza kujitawala kwa hiyo mfumo wa elimu tulokuwa nao ulikuwa ni mfumo ambao unawaandaa watu Waende kuadiliwa na hitaji la wakati ule uwezi kukataa kwa sababu kulikuwa na ya kugovern wasomi walikuwa wachati kwa bahati mbaya sana mfumo wa elimu ambao umekuwa mzee zaidi ya miaka hamsini umezeeka hauendani na changamoto tulizo nazo kwenye taifa letu. Education is supposed to be dynamic not static. Challenge ambazo tulikuwa nazo miaka ya sabini, miaka ya sitini sio challenges tulizo nazo sasa. Challenges tulizo nazo sasa kama taifa kuna unemployment kuna poverty kuna poor leadership kuna mambo ya global warming kuna mambo ya aids na mambo kadha wa kadha mfumo wa elimu tulionayo hautoi majibu katika challenges tulizo nazo Inachofanyika kwenye typewriter ni sawa na kumfundisha mtu typewriter leo Ambayo hata kijua awe fundi namna gani hawezi kwenda kuitumia Ukienda kwenye shule zetu za misingi wanawafundisha watu namna ya kuandika telegram isiyozidi maneno thelathini eti mimi naumwa wakati hizo eh, teknolojia hazitumiki tena Lakini kuna watu ambao wanajiita viongozi nimekaa na maprofesa njuzi hapo profesa maprofesa sita kule Morogoro Wanasema zaidi ya asilimia Hamsini ya wanafunzi wanaograde kwenye hiyo vyetu wanakuwa irrelevant kwenye society. Yo vyapo. Nashukuru sana. Ndenda kulipere. Vile view ambapo tuna ni kama kule South Africa wakati ule Salafina ile mvumu mliona alikuwa analalamika anasema this are not school you are just keeping kids away from streets. Lakini wakija na statistics anaonyesha tumejenga viulipu vingapi, tumeshumisha wangapi, tumefanya haya na haya shule za kata, lakini swali je ile elimu inakwendaje unaunganisha vipi kwenda kutatua matatizo tulionayo kwenye taifa letu. Na ndugu zangu atijaje hapa kupointi sana matatizo ya chama cha mapinduzi. Tumekuja hapa kwa pamoja tushirikiane kutafuta solution. Tarehe ya 14 Marekani na nchi za Ulaya, nchi zilizoendelea, zilikuwa na mawazo kama tunavyowaza Tanzania. Kuhusu maisha, kuhusu maendeleo, kuwajibika, walikuwa na mawazo hayo na hali zao zilikuwa tayari. Ilipofika karne ya 17, nchi hizo zikaanza kuwalazimisha watu wasome vitabu ikaanza kuwafanya watu wawe na library nyumbani. Kali ni ya kumi na 17 ndipo yalipozaliwa maswali kwa nini? Ili iwege Kwa nini unafanya hivi? Ili, ili mnielewe ninachokwsema mimi etiologian. Kule sisi kwenye Biblia unaposoma Biblia. Kwa mfano unasoma kitabu cha Wakorintho. Nisamee kwa wale ambao sio wakristo Unajua tuko dini nyingi. Lazima ili useme kile kitabu kinasemaje. At least ujiulize maswali matano. Who wrote it? Why? When? What was the answer? And how can we apply the answer to our contemporary time? Kwa sababu tumekuwa na taifa ambalo hatuhoji, hatudadisi, hatuulizi. Tunachukua mambo kama yalivyo. Na nyinyi ndugu zangu ambao mnkaa huko, mna influence kubwa ya utamaduni wa wenzetu ambao ni mzuri. Tunahitaji sana huo mchango utusaidie kule nyumbani. Watu wamekuwa hawaulizi kwa nini ikoje inakuwa. Why do we do what we do the way we do? And why do we keep on doing? Haya maswali hatujiulizi, tunachukua vitu kama vinavyokuja. Kwa mfano, ukiangalia methali nyingi tulizonazo pamoja na kwamba tunatakiwa tuziweke katika context ya wakati ule lakini kama ni hivyo sema elimu inatakiwa ibadilike kulingana na wakati. Angalia kwa mfano quotation za like Albert Einstein. Anasema problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. Ukisoma ile quotation inakufanya ufikiri. Inakufanya udadisi, inakufanya uhoji. Wenzetu wazungu wanasema there is no free lunch. Inakufanya ufanye nini? Fanye kazi. Lakini ukija Tanzania wanasema aliyejuu mngojechi. Chadema tunasema tunakupandia huko huko tunaporomoka na leo. Kwa hiyo kuna mambo mengine kwa sababu haya maneno tunayoumba yanatumodi ndivyo tulipi. Wewe uko hivyo kwa sababu ya information ulizojaza kwenye kichwa chako. Sasa kwa Bahati Mareme mfumo huu unawafanya watu wasifikiri. Ni mfumo mzee umezeeka. Ukikaa na viongozi wamezungumzana hapa hawana majibu wanaona mambo yanakwenda kama kawaida. Na kuna kitu sitaki niende sana kwa kinaitwa logi, logical trap. Unakuwa na wazo, alafu unakuwa yaani una, unakuwa umetegewa kwenye wazo hilo. Alafu huwezi kufikiri nje ya wazo hilo. Kama taifa tumetekwa ndani ya mawazo fulani ambayo tunaamini kuna siku labda itabadilika, itubie beta, lakini tunazunguka huko wakati mambo hayaendi. Na kila generation lazima ijiulize mambo matatu. Kwa sababu katika kila generation we consume tunapokea mambo kutoka generation iliyopita. Lakini kama tuna tuko aware tumefungua masikio na macho, ni lazima tu criticize. mambo ambayo yalitumika wakati ule na wakati wa sasa hayatufai na wakati huo tunacreate kwa ajili ya generation iliyopita. Amezungumza na Sarah. Tuna wazee wasira wanalala bungeni. kuna wakati tuko kwenye bunge la budget karibu na wa wa, mawaziri saba wanalala hatuna umeme nchi tu design wanalala hawana majibu wakija vitana kama wakina nasari tukija sisi ni kama vile tunaongea kichina kwenye taifa la Tanzania kwa sababu hauelewi sasa hingu nguvu badala ya kunyoshana vidole this is the game that everybody everybody has got to play Mmekao huku tunawahitaji msianze kusema hii kazi ya kinazito ya kinamsigu ya kinamboi ni kazi yako wewe Tanzania sio mali ya chama cha mapinduzi Nimekuwa nikisema mimi binafsi mara nyingi kwamba Tanzania is more than Julius Kambarage Nyerere is more than CCM is more than Chadema inatu sisi wote Hatuna spectators tunatoka wote tupige mchezo wa Kwa hiyo lengo kubwa la kuja hapa ndugu zangu tuuone tatizo ni kubwa kuliko tunavyo zani, hatuwezi kufix kwa dakika moja saa. Sasa ni pana sana sasa nimealamika kwa kifupi nimeitoa ile ni marilizo tatizo kubwa ni hili unajua kama nilivyosema tumekuwa trapped ni kama tuko ndani ya chupa ukiwa ndani ya chupa umezibwa na kizibo pale hata useme kasi mpya ali mpi utapiga kelele uondoke kwenda kongoti na ndio maana jamaa wanakuja na ali mpi asiki kasi zaidi tuko pale pale matatizo yako pale pale kwa hiyo tumekuja hapa pamoja na kuanzisha taa nataka tuwakonvince tuwashawishi wenye vitu wangu boyo anapenda nasema ukiwa CCM sikulaumu ila nakushangaa <laughs> na mimi niliyo semewa nakushangaa unjua CCM kwa wakati huu pushauliane kwa pamoja tuendelee kuwa katika hali tulionayo yeah. au kwa pamoja tushirikiane kwa sababu tunasema kila mtu ana mchango katika taifa letu na sisi kama chadema hatuwezi kubeza mchango wenu nyenye wazetu wa marekani tuna uhitaji mchango wenu mkubwa kwa sababu wengi wenu hapa mna skills nyingi sisi pekee yetu tu wewe hata tukitaka kuomba tutachukua injio ina mjadala kwa sababu wananchi wametukubali kwa hiyo tumekuja huku kuapa mkao wa kula kwamba skills zenu michango yenu ya hali na mali msio wa bunge tumekuja hapa tunafanya kazi kubwa sana tunajitolea magari tunajitolea pesa kama vitu vya kuja sio chama kimetusafisha na tunashukuru sana kwa timu ya hapa Marekani ambayo imetukarimu vizuri sana. Imetufanya tunawili hapa DC. Ni shukuru sana mwenyekiti na katimu na timu yako. Mmetutunza vizuri, lakini kikubwa tumekuja hapa kuba matatizo haya tuyaone ya Watanzania wote. Na hata tukiponki matatizo mengi kama hatu off the solution haiwezi kutusaidia. Dugu zangu, mimi oru, solution ninayo offa kwa matatizo nayo taifa letu wala halihitaji reformation taifa letu transformation <laughs> tunahitaji tuvuruge system yote to ants up ni kama vile watukuelewa asante sana wazungu anamsema mmoja anasema an inch in the right direction is better than a mile in the wrong one tumeenda umbali mkubwa sana in the wrong direction na tusione aibu kama tarifa tukae kwa pamoja tuchore amani what is the problem? Matatizo ukienda kwenye Kilimanjaro ni shida. Ukija kwenye wizara yangu mpaka twiga wazima, wazima wanasoroshwa. Ukienda kwenye fena mheshimiwa aliyekuwa na mkulu, mkulu, hata majibu ajibu anakimbia utakuta kwenye vipi vya bunge la Bonyea namna hiyo. Akiuliza maswali. Kuna matatizo kila mahali. Lakini pamoja na tatizo la ufisadi ambalo kubwa katika nchi yetu 23 tu tatizo la ufisadi lakini asilimia karibu 77 saba watanzania wengi hawataka kufanya kazi kuna urasimu maeneo mbalimbali kwa hiyo ni mindset change ni lazima kwa pamoja angalia wewe mlivyo kuja huku influence mlioipata utafanya kazi kwenye kampuni ya nani kama utunzi muda Utafanya kazi kwenye kampuni ya nani kama eh, simu aminifu. Utafanya kazi kwenye kampuni ya nani kama kuderuhi. Tuna uongozi ambao hawawajibiki. Tuna watu ambao hawajali, wakikama oksini unaweka makoti, hawafanyi kazi. Watanzania wanaamka wengine saa 2 asubuhi, anauliza leo chai imepikwaje? Anaambiwa kuna ugali, anaondoka aenda kucheza pool. Anaenda kucheza bao. Na takwimu zinaonyesha watanzania asilimia, albana, nene, nukta nne wako chini ya miaka 15. Kwa hiyo ni watu ambao hawazalishi. Kwa hiyo wote wanaofanya kazi tunafidi watu wao, Bado sijejumlisha na wazee ambao hawajiwezi na wanaoumwa. Kwa hiyo kama taifa tuna matatizo. Na ndio maana tumekuja hapa mchango wa watu wawili moja wa tatu tunahitaji nguvu ili tuiache Tanzania nzuri kuliko tulivyo. Nilipokuwa chuoni ni South Africa profesa wangu aliniambia wa hivi Ukifika mahali ukapakuta kama huwezi kupaboresha pakawa bora zaidi Ni bora upaache kama ulivyopakuta Kizazi che ambacho Mungu ametuweka kwa sasa Kizazi kinachokuja kinategemea ni namna gani sisi tunaenda kupasi na kukianda hiki kizazi kinachokuja badala ya kunyoshana vidole mama Teresa siku moja aliwaeleza kama kila mtu atafagia uwanja wake dunia yote itakuwa sana <laughs> sasa badala ya kunyoshana vidole kama kila mtu akitimiza wajibu wake na sisi kama chadema hiyo maana tumekuja kama timu uongozi wangu kabisa mimi ni mjumbe wa chama chikuu. Tunaye na kati mkuu cha chama kimeona umuhimu wewe. Na hili ni tukio la kihistoria sana. Tumekuja hapa pamoja na kuzindua tau. Tunaomba mtuunge mkono katika harakati kubwa tunazoifanya. Tanzania sisi kule tunafanya kazi. Mliangalia kwenye kwenye kwenye vyombo vya habari mmeona jinsi ja, tumefanya mkutano mkubwa sana wa kihistoria kule jangwani. Na timu yetu nyingine sasa hivi imeshaenda e, Mtwara kule kusini wanafanya kazi kubwa hatulali tunafanya kazi kubwa tumekuja hapa hebu myaone haya mata, eh, matatizo ya taifa si kama ya kiitikadi tuyaone matatizo haya matatizo haya ni matatizo ya watanzania wote tushirikiane na ndio maana tumechukua muda mrefu kuja hapa tumekuja hapa tuwashawishi tuwaombe kwa sababu ndani yako una mchango mkubwa unaoweza kujitolea tunachokuomba hatuombi kile ambacho huna Michael Jackson alisema kila mtu hapa duniani ana talent. Lakini bahati mbaya watu wengine wanakufa wana robu limwemo tunachoomba talent yako kama ni mtu wa, wa, wa, wa IT kama ni mtu wa yoyote vile ulivyo tunaomba mchango wako kwenye chama na dola yako moja tunahitaji kwenye chama cheti na ndio maana tumekuja hapa hatuombi kile ambacho una ili kwa pamoja tushirikiane kujikwamue kwenye, kwenye matatizo tulionayo kama taifa na ule uzalendo kulipenda taifa letu uzaliwe ndani yetu sisi sote kwa sababu Mungu hakukosea kutuumba watanzania na hata upaleni itaendelea kuwa mtanzania. Kwa hiyo tuko kwenye mtumbui moja Ukitoboka ule mtumbui Kutazama wote. Naomba nisiwe msemaji sana. Tumekuja hapa tunawapenda, tunawajali, tunawaheshimu. Na tunaomba jiunge na chama chetu. Tumekuja na kadi hizi hapa. Tunaomba mtuchangie niunge lakini muendeleze harakati hizi kwamba si za kiitikadi tu lakini ni za kulikomboa taifa letu tuhame kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani lakini binafsi subuhiisho na ni transformation we need to transform our nation kwa sababu tuna matatizo makubwa sana baada ya kusema haya naomba lichukue fursa hii kumuinua mheshimiwa Zito Zubairi Kabwe ambaye ni E, naibu kati wetu wa chama ambaye ni wa, naibu e, kiongozi wa kambi wa kiszani bungeni ili aweze kuzungumza na nyinyi asanteni sana kwa kunisikiliza lipos mambo jana leo binti ambacho wiki na Changamoto moto jinsi tupo kwenye ukito ukito wa kutoka taifa ambalo linaongozwa na chama kimoja ambacho kimehodhi mamlaka ya nchi kwenda kwenye umo halisi wa demokrasia. Wengi wote nafafilia kwamba pia tupo kwenye mpito wa kuandika katiba nani, na maslai, mm. hati, ya nchi Ambapo nanyi na maslahi na haki ya kushiriki katika uandishi wa katiba hiyo. Lakini mpito wote lazima uwe na uongozi. Mpito usyongozwa unakuwa na matatizo na cha maana chama chetu tumechukua hatua mbalimbali kuhakikisha ya kwamba tunaongoza harakati za kuleta mabadiliko katika nchi katika, katika hatua mbalimbali mbali. nafahamu kwamba tumetoa shirikizo mara baada ya uchaguzi pita kupita kuhakikisha kwamba katiba mpya inaandikwa na hivi sasa kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya lakini tunafahamu kwamba siku zote sisi hat watu wa kusema na kualamika tu. Lakini kili tumekuwa tukitoa masuluhisho. Na hatu mbali mbali ambazo tumezichukua zimekuwa zikuleta mabadiliko kuanzia bugugu la buzwaji, mpaka skandali kama za EPA kutajwa korodha ya nhsadi na hata hii habari ya juzi ya kutaka mawaziri kuweza kuwajibika. Yote haya ni hatua ambazo tumechukua kama chama. Kimiza wajibu wetu wa kisiasa Wa kuhakikisha ya kwamba nchi yetu inasonga mbele. matumaini yangu kwamba Watanzania mnaoishi nje popote pale ambapo wapo. Hiyo ni hapa Marekani au Ulaya au ndani ya bara la Afrika au sehemu yoyote ile watakuwa mstari wa mbele kuungana nasi kwa kuhakikisha kwamba tunafanya haya mabadiliko ambayo yanatakiwa na ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakisha kwamba kietu ni kwa, kwa, kwa ya demokrasia lakini pili watu wetu wanakuwa na ustawi kwa demokrasia bila maendeleo ya wananchi haina maana demokrasia bila kuhakikisha kwamba umaskini unaondoka katika nchi yetu hauna maana. Kama tunasema kuna demokrasia lakini pia kuhakikisha kuna ustawi wa Watanzania. Watanzania wenzangu mnafahamu na mnafuatilia husiana na hali ya Tanzania. Hali ya uchumi wa nchi yetu ina kusikitisha. Tumekuwa ni moja ya nchi ambazo Chumi zake zinakuwa kwa kasi sana duniani. Katika kipindi cha naka iliyopita, uchumi wa Tanzania umeikuwa kwa zaidi ya sita Na ukiangalia idadi ya ukuaji wa watu wa Tanzania, wa, wa asilimia mbili na ukatanaji. Idadi hii kwamba ukuaji wa uchumi wa sita ungeweza kuondoa Watanzania wengi sana katika dimbwi la umasikini. Lakini pigi Tumekuwa na uchumi ambao unakuwa kwa kasi lakini tumekuwa na umaskini unaongezeka kwa kasi wili ambacho kimekosa majibu. mtendawili cha uchumi unaokuwa na umasikini unaongezeka mtendawili ambacho ni dhahiri tunaonyesha kwamba sera za chama cha mapinduzi limeshindwa kuendeleza Tanzania na ndio maana tumelikuwa kwa kufanya mabadiliko ili tuweza kuhakikisha ya kwamba tunaifanya nchi yetu iweze faidika mwaka saba, kulikuwa kuna watanzania maskini na kwa tafsiri ya mtu maskini Tanzania ni yule mtu ambaye kipato chake ni chini ya shilingi 500 sio dola mbili kama World well Bank wanavyosema sababu dola mbili, mtu mwenye kipato cha dola mbili na kuendelea mtu huyo ni middle class kwa mujibu wa wenzao well na watu hao ni 1.18 12 Tanzania Uganda 1.18 Kenya ndio wengi zaidi zaidi ya 30 kwetu watu wenye kipato dola mbili na zaidi ni 1.12 tu wa Tanzania wote na watanzania ambao kipato chao ni chini ya shilingi 500 kwa tafsiri ya umaskini ya Tanzania kwa siku, mwaka 2007 walikuwa milioni 11 na saba, na kumi na moja wako milioni 15 na 900. Ukitaka kujua wingi wa maskini wa Tanzania chukua nchi ya Denmark, Netherlands, Sweden na Norway. Unganisha idadi yake wapi? Idadi ya watu maskini Tanzania. Au chukua taifa zima la Zambia. Denywatu milioni 11. Uongeze na Botswana na Namibia ndio tapata orodha ya watu maskini Tanzania lakini tumepata na rekodi uchumi ambao unakuwa kwa kiasi sana na uchumi gani huu ambao unakuwa kwa kasi lakini watu wake wanaendelea kuwa maskini na ni ukweli dhahiri Kama maskini wa Tanzania wako vijijini na uchumi wa vijijini ye uchumi ambao umekua haukui kwa kudidi. Wakati uchumi wa taifa katika miaka kumi iliyopita kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka kumi umekua kwa sita uchumi wa vijijini umekua kwa moja Na mbili ya Watanzania wanaishi vijijini. Kwa maana hiyo ni kwamba tumekua na uchumi ambao ha sio uchumi wa wananchi bali uchumi wa fundi dogo la wananchi ambao wanafaidika na zile sekta ambazo zinakuwa fokasi ni sekta ya madini sekta ya mawasiliano, sekta ya ujenzi na sekta ya utalii kwa kasi kubwa hao ndio ambao uchumi unakuwa kwao hayaso mwananchi ambaye anategemea kilimo lakini mnafahamu na mnafuatilia kwa hivyo mbeba habari patumku kwa bei hivi, sasa umefika 10.19 hali ya maisha imekuwa ni ngumu sana kwa wananchi na hata kwa watu wa sekta binafsi private sector wanapotaka mikopo kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kiuchumi interest rate river, ya poko inepisia zaidi ya na 25% au hakuna mtu anayekopa kwa hiyo hakuna ongezeko la shughuli za kiuchumi hiyo hakuna ajira ambazo tunapendene. Mm -hmm. Lakini ukiuliza tunaambiwa, na dhahiri ndio na ukweli. Kwa sababu wa bei Tanzania unachangiwa zaidi na bei ya chakula. Na katika hali ya kawaida kama bei ya chakula inaongezeka sana. Ni wazi. Kwa, mpulima, anapaswa, apate, sana. Kwa sababu mkulima anapapwa apake fedha nyingi. Kwa sababu bei ya chakula inaongezeka hali nido, Mkulima bado anauza mazao yake kwa bei za vijijini. Bei za vijijini ni zile bei ambazo mchuuuzi kutoka mjini anakwenda na kusema nitanunua mahindi yako au maharage yako au mchele wako na mazao, mazao mengine yote kwa bei anayoipanga mchuuuzi wangu. sio kwa bei ambayo yule mkulima gharama amezaingia na muda wake kwa ajili ya kuzalisha bebe moja hilo la lazima. Kwa hiyo mkulima anauza bidhaa zake kwa bei anegotiate. Mtu mwingine anaposema ndio na yeye anafika anauza kwa bei. Tunasema anauza bidhaa zake kwa bei za za chini. Lakini mkulima huyu anapotaka kununua maktaba. Anapotaka kununua skari. Anapotaka kununua kibereeti. Anapotaka kununua bidhaa ambazo zinatengenezwa miji hana ni ukochaji. Ananunua kwa bei za mjini. Kwa hiyo mkuku wa bei unaumiza zaidi watu wetu wa vijijini ambao ndiyo wengi, ambao ndio msingi mkubwa ya Tanzania, ambao ndio wanalisha taifa hili, ambao wanatoka jasho, hawana bima, hawana eh, social security, hawana tototo. Lakini bado wanaumizwa wana na mfumo ambao tumeweka ambao haumfunguvu mkulima kuweza kuona namna gani ambavyo anafaidika na jashola. Matumizi ya serikali ni makubwa. Makubwa sana. Bado bajeti ambayo tunaipanga kwa ajili ya kulipana posho na marupuru ya viongozi ni kubwa sana. Mwakajani bajeti ya serikali ya zaidi ya shilingi billion 913 ilipangwa kwa ajili ya kulipa posho tu. Hizo ni zaidi ya kilomita za barabara ni ya tisa hizi zonisaidia ya megawatt ya 900 mema kwa so megawatt 100 ni shilingi e, milioni 200 ndio ni 100 lakini zote tumepeleka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sisi viongozi tunaishi kwa starehe kwamba sisi viongozi tunakula matunda ya uhuru wenyewe na sio wananchi ambao ambao tunawaongoza lakini bado tunapoteza fedha nyingi sana kwenye kodi ni samaha ya kodi mwaka jana ilikuwa zaidi ya moja trilioni 1.3 lakini bado kuna ukwepaji mwingi sana wa kodi watu ambao wanaleta bidhaa zao hawali kodi kwa serikali inakosa mapato kwa ajili ya kuendeleza wananchi sehemu kubwa ambazo zimealamikiwa kwa muda mrefu ni sekta ya madini mwaka 1999 tulunga sheria ya madini sheria mbaya sana ambazo kukosesha mapato kwa muda mrefu sana ambayo tumefanikiwa kuifanyia marekebisho mwaka elfu mbili na 2010 lakini makampuni ya madini yamegoma kuhamia kwenye sheria mpya sababu mikataba yao inatambua sheria ya zamani na bado kuna dola naiiita jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu zangu sorry za ubaya wa nchi yetu ii umeharibu sehemu hii fam na kaba dola but endelea lakini haina maana kwamba hakuna future kwenye kitu kuna future na sisi tunapasa kuamua kwamba taifa hili tunaliacha lidondoke liko kwenye fingertips yetu let it slide down au hiyo. Tuna future. Unajiri mkubwa sana ambao umebundulika kwani ya bahari ya hii. Kwani. Sasa hivi tunapozungumza tuna reserve ya bei asilia ya, ya zaidi ya trilioni uh, 35 bilioni 20. 20 trillion. Ambayo na tuweka kuwa ni moja ya taifa lenye gesi asilia nyingi sana. Hata bado tuweze kuwashinda wenzetu wa mfumbiji, wao wana nyinyi zaidi. Waya, Angola wana nyingi zaidi. Algeria wana nyingi zaidi. Nigeria wana zaidi. Lakini kwa kasi ya utafutaji ambayo inaendelea hivi sasa ni dhahiri kwamba ndani ya miaka miwili tunaweza ni taifa natatu au la nne kwa wingi wa gesi asilia katika bara la Afrika na kuingia kwenye ligi ya mataifa kumi duniani ambayo yana jezi asilia. Nisa. Lakini hadhi na taratibu sera sheria za kuweza kuhakikisha kwa mama kosa kwenye madini hayarudii kwenye jezi asilia. huko ndiko ambapo tunapaswa kutoka kama tunataka future yetu iweze wanzu. Na huko ndiko ambako nikependa kwa Tanzania mnaoishi nje. Kuangalie mna uzoefu zaidi na nafasi na fursa ya kuwa na information kuliko wengi sana. Duku wengi sana waliopo eh, Tanzania hawana fursa kama mlio nayo nyinyi kuweza kujua na kutambua na kuweza kuona wenzetu wamefanya nini katika eleo Na haya ni maeneo ambayo ningependa eh Uangalie. Tumepewa mapendekezo kwamba sasa ugawaji wa vitalu vipe kwa ajili ya utafutaji wa gesi, usimami, usifanyiki. Ili vile ambavyo vimegawiwa hivi sasa tuweze kuona vina utajiri kiasi gani na tuweze kujiandaa kwa ajili ya kuhakikisha kuna sheria nzuri ya gesi kuna sera nzuri ya gesi, Kuna sheria ya namna ambavyo fedha na tunazopatikana kutokana na gesi, itaweza kutumika. Kuyo kwa tumeleta murekare kwamba kwa hivi sasa usijawie vikalu vingine vile ambavyo zimepatikana viendelee kufanywa kazi uone utajiri uliopo, uweke taratibu za sheria na hili eneo ambalo chamachetu, chadema. imeona ni lazima tulifanyie kazi ya viagi ili kama nilieleza hapo awali tusiende tena kupiga kelele ya kualamika kama kwenye kunimadili hatupiga kelele tu miaka kumi, watu wamechimba madili wameondoka nayo Tunazalisha tani sabini, 73 kila mwaka za dhahabu. Kwa hiyo kwa mpinga na 10 ya pickup, kwa sababu na mpinga mwingine ni 70, kwa mpinga mwingine 60, nategemeana na uzalishaji ulio. Lakini tumepeleka nje dhahabu yote. Lakini ndao wote wote watapolandamika, hatupaki kwao la tu, na patasikaa mazingira ambayo ili sasa makosa kama yale yasiweze kutokea tena. Tupendekeze kwamba hukumu nzima wa unyonyaji wa maliasili zetu yani exploitation we na uwazi transparency lakini pili kuweka mifumo ya uwajibikaji lakini pili tunafahamu kwamba nchi yetu haina ras, eh, watu wa kutosha rasilimali watu human resource ya kutosha katika haya eneo kwa hivyo tumependekeza kwa kwamba tuimarishe job yetu na hasa hiyo ya ufundi Veta na technical school lakini zaidi kumependekeza kwamba tuanzishe chuo kikuu maalumu mtoar ambacho kitasimamia mafuta na gesi pekee yake Sekta zote kwa upande wa hard staff kwa maana engineering, geology na kadhalika na ili pia kwa upande wa soft staff kwa maana economics, law, account, sociologia na kadhalika ili kuweza kutengeneza rasilimali ya kutosha ya Tanzania ambao wataweza kusimamia utajiri huu eh ndio. Tumesema kwamba tuwezi kukaa na kuangalia. Sasa mali zetu zikitafanywa bila kuweza kuchukua hatua ambazo hizo ambazo tumependekeza. Nafahamu nafuakilia mjadala kuhusiana na katiba. Najua na mna mambo yenu ambayo yanapaswa kuingia kwenye katiba. Na mtayasema leo to wasikiliza, asi kama wawakilishi wenu tayebeba na kuweza kuyapeleka mahala ambapo eh pana hapa kwenye bunge lakini vile vile kwenye tume ya mzee mzee walioga haki ni wazi tamaa kiko wazi kwamba hatuna sababu ya kuendelea mangania kutokuwa na mfumo wa uraia wa haki mmoja na wale ambao wanafuatilia watakumbuka kwamba miaka ya nyuma kumweka 2024 kulikuwa na mne. maswali mengi sana kwenye bungu na mtu ambaye alikuwa anaongoza kuyauliza maswali yake ya maandishi na ya nyongeza na swali la jua nationality ni katibu mkuu sasa wa chama Dr. Wilton Flux kwa msimamizi kwa kwa hatuone likwani ambaye ametoka nje kuja kuhangaika kwa ajili ya maisha au maarifa elimu au kadhalika na kaona kwamba akichukua uraia wa nchi ya Kigeni kumsaidia katika masuala ambayo anasimamia kwa nini asiendelee kwa uraia na uraia eh, wa Tanzania na uraia wa nchi hiyo lakini zaidi sheria zetu za uraia zina katizo zaidi na alitemu sana leo mbariki akioa mwanamke wa Kimarekani najua umeshaoa samani mke wako sasa aka akiwa mwanamtoto wa Marekani watoto wake watakuwa wa Tanzania wakati lakini dada yake mobare mapii akoleo na Marekani watoto wake hawana haki ya kuwa hapa hii Na tunawa dada zetu wengi sana ambao tunawapoteza na wamepoteza watoto wao watoto wao wanaishi kwa shida kwa sababu ya sheria yetu ya ambayo ni haizindikii jinsia. Ni ina, inaangalia zaidi sisi wanaume kuliko wa Tanzania kwa jinsia ya kike. Sasa mambo yote haya ni lazima tirekebishwe. Lazima turekebishe Mweze kupata haki ambazo minastahili. na Na na Nilikuwa naangalia leo kwa maji mnaohangaika huku kufanya kazi zote ambazo wanaenda kutifanya na kujua ni nyonywe kazi ambazo mazifanya. na 211 umetuma nyumbani zaidi ya dola za kimarekani milioni tatu na 350 kama remittances. Nenda <laughs> aripadiku. na 211. Remittances ambazo wa Tanzania wanaishi kokote duniani. Wanaofanya kazi zote ambazo wanazifanya wanajua wenyewe, mjua wenyewe ni kazi ambazo mafanya matuma nyumbani zaidi ya dola mido ni na 550 hizi ni zaidi ya pesa zote za kigeni ambazo tunapata kwa kuuza chai kahawa korosho na pam hizi ni zaidi ya mara sabini. ya pesa za kigeni ambazo tunazipata kwa kuuza maua nje makina sara anagombana na, na wawekezaji wa maua kule hatunaambiwa kwamba wanaleta foreign exchange lakini nyinyi kwa kuhangaika huku mnaleta foreign exchange Tanzania zaidi ya mara 70 ya wauza maua ambao tunawapa all incentives tunaoondolea kuni tunawapa mikopo tunawapa ardhi lakini hela ambayo nyinyi matuma nyumbani zaidi ya mara 70 ya watu hao ambao tunawapa incentives ya na mimi. Hongana tisozu. Niara soda kulilia ni apewa ni senti na yu, sisi tuna guarantee kwamba tutaendelea kusemear kwa na kuhakikisha kwamba mnafanya kazi hiyo nimezoea mara nyingi wanasiasa tukija naambia wengi sana wanasema kwamba rudini nyumbani mimi si wambindu nyumbani nawaambia angaikeni tafuteni pesa pelekeni ndio kumlete sisi walinda ndo kazi ya dola na sisi tutajitahidi kutokana na nafasi ambazo tunazo kuweza kuhakikisha kwamba tuna walii najua nataka haki ya kupiga kura kiakieni na Chadema inaunga mkono jambo hili siku zote sio kwamba kwa sababu tunajua watanzania wengi walio kwa nje wataipigia kula chadema demo hapana laimi kwa sababu tunafahamu kwamba hii ni haki ya raia na mna haki hiyo mwaka 2004 chama rafiki cha chadema, chama cha Renamo cha Msumbiki kili kuomba tupeleke mawakala kwenye ubalozi wa Msumbiki Tanzania kwa ajili ya utaburi wao kwa alfabeti. Na kwa wa makonde wale walio Tanzania, wengi wa maishi kunduchi kule. Wale wakapiga kura. Na kama basi ukoma wa kale leo hiyo ni jambo la ajabu. Kwa mtanzania ukija kura akiwa nje ya nchi. Hasa kuzingatia kwamba teknolojia imebadilika sana na hili tunawaunga kono Tunatarajia katika bajeti ijayo kuangalia namna sisi katika bajeti yetu ya kambi ya upinzani kupeleka mapendekezo serikalini ili kuhakikisha kuna kuwa na vivutio kwa watanzania Wanaoishi nje wanaotaka kupeleka fedha zao nyumbani kuwekeza nyumbani waweze kupata vivutio kama ambazo tunavitoa kwa watu ambao wanakuja kuwekeza kama foreign direct investment kama kama tunasema kwamba foreign direct investment ni capital injection. Kwa nini? Diaspora direct investment is ni capital injection. Kwa nini tusiweke mazingira ambayo na nyinyi mtafuata wale ambao wanaweza. Sio wote ambao wanaweza lakini kwa aina yoyote uwekezaji ambao umeweza mkafanya, unaweza mkana investment fund zenu na kusanya zenu na mnaenda kuwekeza. Na kuna kuna vivutio vingi sana vya uwekezaji. Ni hapa mfano hapa. Kwenye sekta ya gas na huko ambako tunakwenda scenarios the tanzania tanzania in ten years time it going to be very different lakini inaweza kuwa different ukawa kama nigeria another different ukawa kama norway na sisi ni about na pafwa kuchagua wakati na kwenye kwenye kamati ya bomani tulikwenda kwenye mgodi mmoja wa dhahabu ukakuta suguli ya kufua nguo laundry kampuni nimefanya kazi ile ni kampuni kutoka Australia. Usipokuwa makini kwenye gesti. Tuaonea so hayo hapo. Naaomba muangalie angalieni opportunities uingie. Usiakiye na kusema kama ni kazi ya wageni kufanya hivi. Angalieni na pale ambapo mnaona ni vikwazo kuambieni. Tunasema mbungeni, mtauliza maswali, tutachangia na kama ni mambo ambayo yanayohusu kwenye mawizara, mawaziri vipule utafanya kazi pamoja, tuweze kufanyia kazi. Dugu zenu, wadogo zenu, wazazi wenu wametitagua kutoka so maeneo yote ya Tanzania. Tumienyi. Tumienyi tuweze kufanya kazi ya kuleta kwamba tunaweka mazingira mazuri ya yinyi kuweza kushiriki katika ya nchi yetu. Najua mmetaji kutwa maoni ya katiba. Na jambo hili halionekani vizuri Tanzania kwamba nyinyi mtatoaje maoni yenu ya tatiba. Sisi tunapendekeza kama chama kwamba tume yaji ya waliomba lazima ije kukutana na diaspora. Iwasikilize, muambie na mtupe uzoefu mmeishi huku. Mtakwambia natakaje mkumo wa muungano uwege, Natakaje nchi yetu iongozwe namna gani? ndakusaidia mawazo hili na mawazo hayo yaweze kuingiza katika mjadala mzima wa katiba Si tutasema lakini vizuri tumeije itapanga utaratibu ambao inajua yenyewe kama itakutana kama hivi kutana itaenda kila state kama Marekani katika makundi watu wakaenda katika stage mbalimbali hatuna shida lakini muhimu kutambue idadi ya watanzania walioko nje ni wengi sana kwa wana haki. zote. kama tumeja kwenda kila jimbo la uchaguzi, mimi jimbo langu ninawapigia kura 293. Lakini naambiwa Watanzania walioko nje ya Tanzania ni zaidi ya 600. Kwa hiyo kuna zaidi ya majimbo manne ya kigoma kaskazini, matano, ya kigoma kaskazini, sita ya kigoma kaskazini, ambayo yako nje. Sijui wao mdo ko Marekani ni wangapi. Kabla kuna wengine ambao rekodi zao zipame. Lakini wapo. Kwa ni muhimu serikali tupitia tume ya katiba iweze kuja naanza kusikia maoni yenu sawa kumuongelea zeni Lakini, haki na wajibu naona kuna aibu kuambie kwamba wakati mnadai haki hakusheni na wajibu kwa nchi yetu ni jukumu letu sisi kwa kisa kwamba dola inalinda haki lakini, ni mlengo wake hakikisha na wajibu kwa kukisha nchi yetu na ya demokrasia kwa kushiriki moja kwa moja au kwa hali na mali na nadhani nimeelewa na naposema kwa hali na mali huona kwamba mabadiliko yanafanyika katika nchi yetu msikae na kusema kwamba hii kazi ni plan kwa, kwa kutoa maoni kwa kuchangia michango kwa kufika, ndo hapa stori moja nilikuwa na uchaguzi mgumu sana mwaka 2010 kwa mgumu sana lakini moja ya watu ambao walichangia kuhakikisha na shinda uchaguzi wa mwaka 2010 ilikuwa ni watu wa kiboma kaskazini ambao wako nje ya jimbo hawapigi kura katika jimbo bali wakazi kazi yao wanawapigia simu wadogo zao wazazi wao ndugu zao na kuambia tumpokeza zipi akicheheni vitu anachenja mmeza mka play role hio ponjeo lote ambalo mnaweza. kuimarisha mabadiliko ambayo tunayo kuimarisha chama chetu tumejitokeza na nidhari tumejionyesha kwamba tunataka kuona mabadiliko yanafanyika katika kicheti nimalizie kwa story na nimuhusu miaka 80 84 85 86 kuna saa 1 la pili la tatu nilisoma shule ya msingi gogo nilikwenda shule kama siku hiyo nimebahatika nilikunywa uji wa yanga nadhani ninakumbuka wakati tuna shida tukapata msaada wa mahindi ya yanga na uji ule haupwani shtadi. Nilikwenda shule bila viatu. Lakini kule shule nilisoma darasani. Nilikuwa nasoma na mtoto wa kila aina wa pale Kigoma. Haweni mtoto wa mkoa wa Wilaya, mtoto wa mkoa, mtoto wa tajiri pale, mtoto wa mnyikito sikuemo online na kadhalika. Kuna fundisho na mwalimu mmoja na kaka ni dawa tu Napata pata elimsawa wote leo hii na neline shahada ya udhamili mbili ni mbunge na wakilisha watu wangu na wenzangu wako meno mbali mbali wengine wako marekani huku. wanaendesha maisha yao lakini leo mtoto wa maskini na mtoto wa tajiri hapo tanki la shule maskini wana shule zao ili wana shule zao wakati minasoma na wengi wenu wakati tunasoma kikwazo cha wewe kuendelea kielimu kilikuwa ni uwezo wako mtuang leo ikwapo cha wewe kuendelea kielimu ni pamoja na kipato chakula Tanzania ambayo ilikuwa ina fursa kwa kila mtanzania kupata elimu anayotaka sio Tanzania ambayo tunayo sasa na hali hii ni lazima ibadilishwe sio mipete yangu sio mboe sio sla sio msigu sio mariam sio nasari kwa legisia ni jukumu la kila mmoja wetu kubadilisha hali kuirejesha Tanzania ambayo ambaye wa wasikivu na watoto wa tajiri wote wakakuwa na haki sawa ya kupata elimu kwa sababu unapata elimu inafaidiki na tunakuomba atatimiza wajibu huo kuirejesha Tanzania kwa Tanzania ambayo kila raia ana haki sawa, fursa zake ni sawa. Ujiunge na chama chetu. <laughs> Ushiriki nasi katika vugu huu. Ushiriki nasi kuhakikisha tunarejesha misingi ya uongozi wa Taifa letu. washukuru sana. <laughs> sante sana Mheshimiwa Zito kwa hotuba yako nzuri ya nguvu. Jamani hendi kumpigia makofi Mheshimiwa Zito. Kwa ujumbe wake mahususi ambao unaleta changamoto kwetu sisi Watanzania ambao tunaishi huko Gaibon unaishi Tanzania lakini tuko nje kidogo ya mipaka ya Tanzania na bado tuko wa Tanzania Jambo la msingi ambalo limenigusa sana mheshimiwa zito ni haki za uraia ni jambo la muhimu sana maana wengi wetu ambao wamebahatika kuwa na passporti wanaingia kwa visa nyumbani kwenu nyumbani kwenu ulipotoka unaingia kwa visa unalipa dola moja na mtoto wako kimpeleka kwa wazazi kwa sababu ya masomo na nini na wakati mwingine anatakiwa new visa yake otherwise anakuwa deported kurudi tena Marekani hilo sio swala zitu kwa hiyo nakushukuru sana mheshimiwa zito kwa ajili ya mambo mazito kama jina lako jinsi lilivyo na hiyo yote ni kwa ajili ya mabadiliko kwa ajili ya nchi yetu Tanzania. Dugu zangu wa Tanzania tunaoishi DMV. Nimetake over kwa ndugu yetu Sande Shomari. Jina langu ninaitwa Jacob Merele MC wako pia. Uh, feel free kunipata mahali popote pale. Wakati huu nataka ustretch we mwenyewe. Umekaa sana, umesikiliza. Eh, jaribu kucheua kidogo, badilishani mawazo na usiondoke na maswali yale ambayo umekuja nayo kwa sababu tupitie cha maswali na majibu tumia mda kuzunguka hapo kwenye kona kidogo ukielekea moja kwa moja kuna sehemu ambayo unapata vinywaji vinywaji haviizi vinywaji ni vya bure kwa hiyo chukua kinywaji chochote unachojisikia kuna chupa za rangi ya browni, kuna chupa za rangi ya kijani kuna chupa za maji kuna chupa za nanihui nanihui everything you will get over there just jisikia kama wewe ni mtanzania na mwana chadema wakati huo huo utakapokuwa una stretcher nikipindi ambacho tutakuta na kadi katibu kadi zetu zipo aye katibu amenipa demokrasia hapa unajua cha jema ni chama cha demokrasia kwa hiyo tunaruhusiwa kutumia demokrasi jamani nataka tuulize maswari sasa hivi au tugewe kadi sasa hivi Maswari kwanza maswali kwanza katibu wanataka maswali Ahia asante. Haya jamani, ni cha maswali na majibu. Aya, cha swali na majibu. cha maswali na majibu kama live. ndani wa marriage hall watu maswali katika Washington DC. Na wa kwa sababu sisi tunataka kwa sababu mbele na yawe Sasa mtu wa kwanza kwa swali kwanza yangu hapa mbele. anataka maswali. Tusikiliza maswali na kile a, moja kwa moja ndugu Ismail anakuja kujibu swali. Ah tunamwona Ishmail anapeana na mikono na waheshimiwa pale babla kabla kabla kauliza swali. na yuko tayari na turudi kwa ndugu Ishmail kwanza. Asante sana. Kama bwana MC alivyosema anaitwa Ismail Jeoni Bibangamba. Niko DMD kama miaka mitatu sasa hivi. Ni mtanzania mwanamume. Um Naona mmetupa maswali matatu lakini nadhani labda nianze na mapendekezo labda kwa hiyo kama ni maswali. Kwamba uh, nataka kuweka sawa swala la maswali. Tumesema maswali matatu yanajibiwa afu maswali matatu yanajibiwa. Ndugu information nzima za uh, tukuna, maswali. maswali ni sawa ni kwamba tunataka matatu yanajibiwa tena matatu mnataka mkenda hadi 1000 moja Asante Awe ah, na mheshimiwa libe asante bwana katibu kwa kwa ufananuzi kwa hiyo mi pendekezo langu la kwanza ni kwamba Akubi wrong lakini wengi tunakuwa tunakata tamaa na kujiunga na mambo ya siasa mimi nikiwa mmoja wapo kwa nini sababu ya kwanza tunaona kwamba labda nyinyi kama Chadema au na mimi pengine you never know i might be coming in kwamba hatujaweka tofauti zetu namna gani tutaendeleza nchi yetu kisiasa kiuchumi kijamii i mean as compared to ccm kwa hiyo wengi wetu tunaona kwamba Chadema ccm wote wale wale Kwayo, nyini, kama viongozi, na kwa hiyo naomba ninyi kama na nashukuru kwa nyinyi kuja kutembelea lakini naomba mjitahidi kuweka wazi kwa wananchi tofauti zetu achie mbali hizi kusema mafisadi au sisi mafisadi whatever lakini tunapanga gani kama Marekani mimi sijazaliwa huko nimekuja hapa na miaka michache lakini naweza nikasema tofauti za democrat na republic kwamba wao wanaamini Um wanaamini serikali ina nafasi katika kuleta maendeleo ya mwananchi. Wakati Republican wanasema kwamba um, public sector iachiwe ifanye mambo yake ili kuleta maendeleo. Ame tofauti kama hizo tunashinda kuziona kwenye CCM na Chadema na vyama vingine. Kwa hiyo naomba kama wa viongozi mjitahidi kuweka hizo tofauti ambazo zitatusaidia either kujiunga na Chadema au la kikamtake tofauti itasaidia. Kingine umeongea hapo na umeongea kuhusu mambo ya uraia kwa hiyo sitagusa hapo lakini kuna kitu kwa kinanigusa ni, kina sana. In fact like kama miezi michache iliyopita kuna matokeo ya uchaguzi no matokeo ya mitihani ya form 6 form 4 nadhani yametoka. Tatizo kwa nchi yetu sasa hivi ni nikigoo jina la libe. nitapata kitu cha ja kwanza kitakuja ni matokeo yake ya form 4 yote ilikuwa ni la ya huku wenzetu wanacho wanaita fapa family education right yo. kitu kama kitu lakini ni sheria kwamba hata baba yako anayokulipia ada as long as uko 18 and above aweza kaenda akapata majibu yako ya shule unless wewe mwenyewe lakini Tanzania mtu akijuko jina na mtu yote tutapata kama ulipata F wale weka vipendela vyote kila mtu anaona. Naam, yeah. kwa hiyo ninaomba mtenda bungeni jaribu na hilo. Otherwise tabu ya time naomba niishie hapa. Kama tutakuwa na muda nitakuwa na maswali mengine. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Ishmael Ismail. Ismaili. Um nakwenda kwa muda swali moja dakika moja swali moja dakika moja najua jinsi ninavyokwenda nitafikia tu mtute mama jamani habari za jioni kwanza ninafuraha kubwa kuona sura kikanga na mbichi pale mbele kwa sababu nimeanza kuona wabunge ambao wana nywele nyeupe na vidiangu wamechoka mno kuabariki na wasaidie kwa nyinyi ni watetezi wetu tunaomba mkatutetee. Mbunge hapo yuko mwakilishi siju yanaitwa kivuli wa mali asili. Kuna kivuli cha mbalimbali mbali. lakini kikubwa mmezungumzia uchumi. Uchumi wa nchi yetu mali asili imechukuliwa. Mmesema makosa yalofanyika. Ni makosa lakini jeu nikauliza tukiwachagua mtakwenda kufight baki tupati mali asili ya taifa kwa ajili ya taifa letu? Hicho naomba ngakifikisha bungeni kwamba tunahitaji mali yetu irudi banku kwa sababu siwezi kuamini kwa kwamba mtu mmoja anaweza kanunua Sijui kiwira kama mali yake akapata afizo pesa. Kapata wazi. Wanaichwa mesomeshwa ili wa hizo mali kwa ajili ya vizazi na vizazi. Mali asili irudi kwa taifa. Naomba mtusaidie sana. Taharisha kadi yango Flora Mkane. Asante, asante, asante, asante, asante. Na kuenda na nafasi ya tatu tatu na kwenda kwa nafasi ya mwisho hapa karibu dada Hassan Jaisana mimi naitwa Reema Noah natoka Boston Kwanza mimi nina imani kwamba Tanzania yetu tuna maadui wakuu wa nne do watu wengi Tanzania wanasema tuna maadui watatu mimi najua Tanzania tuna maadui wanne adui ujinga adui umaskini adui maradhi na adui wa mwisho ni CCM Na ndio na mimi Reema nimesafiri all the way kutoka uh, Boston nimepanda mabasi nimepata shida ili nije niwaone ni nichukue ni, ni bwana chama wangu na niwakilishe maswali yangu na nipate yale ambayo ya, kwa kweli yataniridhisha sasa katika seri, mimi napenda kuzungumzia swala kukupa swala swali la elimu. Umesema kutakuwa oh, serikali ya, ya chadema. demo kama tukiwapa kama tukiwapa let's say le, le, tunawapa serikali tunawapa utawala nyewe mtoe watawala. Ye yeah, ushirikishwaji wa jamii katika ujeneshwaji wa shule ili kuwe na uwazi katika maendeleo na mapato ya shule. Kuta, u, kuna hatua gani zitachukuliwa? Sio kama umenipata swali langu. Asante. Asante sana. Da rehema noa kutoka pande za post Massachusetts. Nimekupata sawa sawa. Basi naomba niandae tena kwa tatizo zinazokuja. Naomba nipeleke kwa wahesmiwa na ninajua kwamba watagawana wenyewe nani ataanza kujibu na nani atamaliza hii iko mezani kwenu wazee Nashukuru kwa maswali haya ya awali kuna maswali ambayo wenzangu watayajibu e, msigu atajibu la flora usijana na tachukuliwa kama tutaweza kurejesha hizi maliasili na uh, Nasari Flora unatamwaskia, tajibu swali la Flora. Nasari utajibu swali la Neema wa Boston hususan na elimu na Rehema, Rehema wa Boston. Na nimekupa ile elimu maksudi kabisa Kwa sababu najua nini ambacho tunakuandalia kule bungeni kama jukumu lako la kufanya so, na warizisho wa Tanzania huku kwamba tukikupa uwaziri wa elimu utaweza kufanya marekebisho yanayotakiwa tofauti zetu na ccm ni zipi swali gumu sana kwa sababu siasa nyingi za Kiafrika zimekuwa ni pragmatic policy sio ideological politics. Kwa wakati mwingine unakuwa ni vigumu kweli. Unakuta chama kinachotawala na vyama vya upinzani vinaongea lugha ile ile, tunajenga barabara, tunajenga leli tunajenga bandari, tuondoa umaskini. Lakini based on what ideological base? Kidogo inakuwa ni vigumu. Sisi, tuko tofauti sana na CCM. Saa. CCM chama ambacho kimeundwa kwa misingi ya kijamaa as a socialist party kiliamua kuachana kabisa misingi hiyo na kukumbatia ubebali ambao hawaujui. Kwa matokeo yake tukaondoka katika uchumi hodhi kwenda kwenye uchumi wa soko holela. Sisi is different. Sisi as a center right party tunataka uchumi wa soko linalojali. The market that works for the poor. Hatuwezi tukaachia kila kitu kikashikwa na state. Na ndio hatuwezi kuachia kila kitu kikashikwa na sector binafsi. Na ndio maana mnaona tumekuwa wakali sana. Kwenye swala zima la privatization kwa sababu namna ambavyo privatization ilipotekelezwa Tanzania ilikuwa ni kugawana tu mali kwa watu ambao wako kwenye madaraka badala ya kuhakikisha kwamba kuna kuna competition kwa mfano nilikuwa Mtwara mwezi wa 3 kule Mtwara tulijenda viwanda kumi Mtwara na lini na Tunduru Tulijenga viwanda mbili vya Korosho ya kubangua korosho Kumi na 2 kwa mkopo kutoka benki ya dunia wa dola milioni 284 baadhi ya viwanda vilifungwa hata vijaanza kazi mfano kiwanda cha tunduru ambacho tulikijenga kwa mkopo wa dola milioni kumi tyenye pe dola milioni nane kinazalisha tani milioni kumi za korosho kiwanda kile baada ya trial run kilevotiwa kikafungwa hakikufunguliwa tena mpaka leo. Mengine tukaviuza. Leo viwanda vyote vile kwanza tuliviuza kwa bei ya kutupa. Kuna kiwanda kimoja kule mtama lingi kama kuna watu walindi hapa. Tulikiuza kwa milioni 30. Tumekijenga kwa dola milioni nane Wakiuza kwa shilingi milioni 30. Lakini mpaka leo hakizalishi kimegeuzwa kwa godown ya kutunza korosho. Pale mdoramjini kuna kiwanda kinaitwa Likombe. Kile kiwanda kilikuwa ibadeni ndio tu. Kuna godown na kiwanda. Ile eneo la kiwanda tukamuuzia mtu mmoja kwa shilingi milioni mia moja. Na akazilipa. Kile kiwanda ile eneo lingine la godown kwa shilingi milioni sabini na akazilipa huyu ambaye tumemuuzia kiwanda amegeuza kwa godown anapata milioni themanini kila mwaka kwa kutunza korosho sababu anatoza shilingi shina moja kwa kila kilo ya korosho anatunza tani 2020 kwa mwaka kwa anapata milioni na kumi kwa mwaka hazalishi korosho Ukiingia mbele ndani kiwanda ni magunia ya korosho yamo juu ya ya mashine. Huyu tulimuuza go down tupo. Amelegeuza vile go down kwa kiwanda. Na ni majirani. Ukienda unaona mtu anaenda mtoara, kama kuna mtu amtoara hapa, aende likombi baadaye. Ataona. Kiwanda tumegiuza kimekuwa go down, go down tuliliuza yule mtu ambaye alinunua go down akageuza kwa kiwanda. Sasa haya ni mazingira ambayo tunasema sisi kufanya Hatuwezi. Hatuwezi kuuza na kutapanya mali za nchi namna na ambavyo chama cha mapinduzi wamefanya. Hatuwezi. Na that is our fundamental difference. Kwamba sisi tunaangalia kwanza maslahi ya nchi yako. kwetu. National interest test. Muamuzi huu tunaochukua maslahi ya nchi ya kwetu. Sisi wanaangalia huko marekani mnaposoma magazeti huko wa waogombea uraisi na kadhalika wanazungumzia nguvu ya malobist, katika maamuzi mbalimbali mbali. ni the same kule nyumbani the same kuna kipindi bunge linapitisha sheria kwa sababu mtu fulani ameitaka ile sheria kotemekuna maeneo ambayo tumechukua maamuzi kwa sababu kuna makundi fulani fulani interest groups zinataka sani mwe kama hayo ambayo sisi kufanya kama ambavyo e, chama cha mapinduzi kunafanya kuna maana kuna, kuna policy differences nyingi sana kati ya CCM na Chadema kati ya Chadema na Kufu policy differences kubwa lakini kwa sababu kwetu nyumbani mjadala zaidi sio ideological difference ya kila chama mjadala kwetu ni mwananchi anapataje mkate anapataje ugali mezani kwa hiyo huoni mijadala ambayo mnayo nyinyi huku Kule kwetu hamuwezi kuiona sababu the end of the day Ukienda kwenye kijiji ambacho hakina barabara hautaenda kujadiliana nao pale kusema kwamba tutajenga barabara kwa hela za umma au kwa hela za binafsi sababu so, ndo the major difference kati ya ya, ya conservatives na na na na lebars au na, na na all social democratic party kwa ni role ya state au role ya private sector kwetu sisi bado zile kitu basic kabisa hazijapatikana bado ni kama mgomo mtu ambaye anagombea unge ilala pale central business district wale watu wanaoka pale haendi kuzunguzia kuzungu tena maji lakini msigwa kuna kata zake kule hazijawahi kuona maji toka toka uhuru mtet kwa nini tunazungumzia maji naweza kuzungumzia state kuprovide provide maji hataenda kule kuanza kuambia luxuries za private sector na kadhalika kwa tuna hizo differences ambagunifu kum sana kuimport chochote ambacho huko tunakuwa practice au tunachokua practice kune western world kuweza kupeleka nyumbani lakini kuna major difference sisi pamoja na kwamba umesema kwamba tusungumzie ufisadi lakini huwezi sasa hivi kutofautisha ufisadi na chama cha mapinduzi haiwezekani hata fanye nini? Hata fanye nini? So we continue, uta? Eh? Na ndio maana we say lakini like, tunaprovide alternative, alternatives. Si, tunaprovide alternative, Kila mwaka tatua alternative budget. Ba do tu vi pale bungeni na kutoa alternative approach kwa matatizo yote mbalimbali ya nchi yetu. Right, na ndio naamini uko mbele tunakopenda tutaweza kuwa na major difference. Swala la baraza la mipiano tumelipokea. Swala fanyia kazi. Hatuwezi kujibu hapa amna mtu mkuru geni ni katibu katibu wa wa baraza la mikiwani hapa lakini naamini kabisa kwamba ni swala ambalo ni concern ya msingi Na Naomba swala hili eh, Nasari ali note eh, sababu njambo ambalo tutaenda kulizungumzia niliona ni pia kwenye mitandao ya kijamii watu walalamikia kwa ni naomba sasa mtungaji msigwa swala la flora la je tukiweza kuchaguliwa kurejesha rasilimali manakio waziri wa maliasili kivuli kibuli wewe na baadaye e, nasari tutazungumzia swala la rehema wa Boston husiana na na elimu karibu niko Asante sana dada Flora kwa swali lako nzuri lakini nitaka kama nilivyokuwa nimesimama kuzungumza hapa mfumo nao mifumo mingi Uo wa elimu pamoja na wa kiutawala ni ile ambayo tulilithi kutoka kwa wakoloni. Ukiangalia kwa mfano tuna wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa ambao sasa hivi wakuu wa wilaya hawa ni makada wa chama cha mapinduzi, wana kazi nyingi yote, wakuu wa mikoa wanafanya kazi ya chama cha mapinduzi. Na wa, na wakuu wa wilaya. Sasa ukija hata kwenye mfumo, dadaangu meuliza lile swali, ukimwangalia kwa mfano wazi Chadema tunasema sisi tukichukua nchi tunataka tubadilishe mfumo wa kiutawala. Kwa mfano mimi juzi kwenye wizara yangu pamoja eh, na mheshimiwa Zito na Mnyika eh, ni wizara ambazo mawaziri wamewajibika kwa kuwa tulikuwa tukupabana kolikoli tunatumia ruko letu kwako nao mimi waziri maige kuna mambo mengi tulikuwa naye tulibanana mko hulo naye na Zito na Mnyika naye na mawaziri wengine kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika lakini tulikuwa tunakwenda jino kwa jino tunakabana lakini ninachotaka kukisema ni mfumo mbovu hata kwa mfano leo mimi ndongechukua inchi nikapewa ile wizara ya mali mazingira na ardhi bado nitapata changamoto kubwa sana kwa sababu mfumo nao ni mbovu unamchukulia kwa mfano huyu waziri wa mali yeye kwa mfano hata budget ya kusafiri kwenda kutembea anamsubiri katibu mkuu hana uwezo wa kuidhinisha ile lakini inafika malaria na kwa sababu ya ya ya kisiasa. Na uangalie kwa mfano Wizara ile. Wafanyakazi wote katika Wizara ya Mali ya selu, Tunazungumzia Serengeti, wako Tanapa, Ngorongoro na watu kadha wakadha. Wote wako chini ya Katibu Mkuu. Waziri yeye anapai tu la katibu mkuu. Mafaili yote na ajira zilizote zote zile ziko chini ya katibu mkuu. Kwa hiyo unakuta huyu waziri hana hata uwezo wa ku sana sana anaweza kumsimamisha mtokato lakini hawako chini yake. Sasa sisi tutafanyaje? Cha kwanza tumesema tutabadilisha mfumo wa utawala. Na ndio maana tumezunguza sehemu nyingine hata swala ya sela ya majimbo ambayo haieleweki. Kwa sababu mambo mengine yako katika context ya eneo husika. Ukichukulia kwa mfano kilimo, unapozungumza kilimo cha Kigoma hakifanani na kilimo cha Mtwara. Lakini mnakuwa na waziri huyu moja ambaye anaangalia kilimo chote ambacho ha hajui mazingira ya Kigoma yakoje, Bukoba yakoje, Mtwara yakoje. Kwa hiyo hata katika masuala ya mali hizi hizo zinatofautiana mahali na mahali. Cha kwanza nikubadilisha mfumo. Lakini kujibu kwa haraka haraka changamoto tuzonazo kwa sasa ambazo tumejitahidi ni pamoja na kuishauri serikali kuikosoa na kuisimamia. Lakini sisi kama chama tukichukua madaraka tunataka tu overhaul mfumo mzima ambao kiuhalisia kiutekelezaji ni mgumu sana haiwezekani kusimamia ile lazima kwa mfumo tulio nao kwa mfano eh, mapato yanayopatikana kutokana na na na wizara hii Ukiangalia kiasi kikubwa kiasi cha pesa kinachorudi kwa mfano kulinda tembo, kulinda wale wanyama ni kidogo sana. Nilikuwa nazungumza siku moja na waziri mwenye maige, anasema walikuwa nagombana sana na mkulo. ye anasema alete pesa tu. Lakini hela inayorudi kwenda kumenteni kulinda wale wanyama, e, kutunza yale mazingira ni kidogo sana. Unapozunguzia mali asili kuna maeneo mengi sana ambao ni kitabu kufafanua hapa ni ni, ni, ni, ni sehemu kubwa sana kuna mambo ya ya wa, ni, wa, wanyama pori idara ya wa wanyama utaenda kwenye misitu utaenda kwenye nyuki utaenda maeneo mbalimbali lakini hela inayorudi kutunza hii hii wizara ambayo saba inaliingezia taifa mapato ya taifa inarudi ni kidogo sana kwa hiyo sisi kama serikali nchi tutahakisha tunafumua tunaunda eh ambayo utekelezaji wake unakuwa mraisi kwa kifupi ningeweza kujibu kwa namna hiyo na safari nayo kwa kifupi <tipi> asante nenda katika araka tu rehma nikushukuru umetoka boss nikuja hapa swali lako naulizia kuhusu ushirikishwaji wa jamii kwenye uendeshaji wa shule za elimu na kama sija kumiskoti muongelee swala la transparency kwenye mapato na matumizi kwenye shule zetu na labda niwaambie tu kuomba ushirikishwaji upo lakini ushirikishwaji ambao upo Tanzania kwenye sekta ya elimu ni kwenye sehemu moja tu. Ushirikishwaji upo kwenye kuchangia peke yake. Na ushirikishwaji huu huko hivi. kwamba shule na jengo shule inaendelezwa Mtoto anarudishwa nyumbani anaambiwa achangie fedha ya jengo. Ama unakuta kituko kimoja ambacho nimekiona Kwa mfano. Waomba unajikuta una watoto wawili wanasoma kwenye shule moja. Mmoja akamaliza darasa la saba au kidato cha nne na mwenzake akachaguliwa kuingia kwenye hiyo shule. Yule anamaliza mwezi wa kumi mwezi wa kwanza mwingine anaenda, unaambiwa aende na dawati. Alafu unajiuliza yule aliyomaliza dawati lake aliondoka alo mgongoni au aliiacha shuleni? Inakuwa vipi unaambiwa aende na dawati jingine? Uone wizi, huo ni uliopo Tanzania, Hakuna aina nyingine. Lakini niambiwe tu ukweli kwa mfano Kwenye ny study iliyofanywa na taasisi ya haki elimu ambayo sisi kazi zake zinazofanyika kama chadema tunaziunga mkono kwa mia moja na hata ukisikiliza otoba au bajeti mbadala za wizara ya elimu uoga zinakwenda sambamba sana na na, na, na, na, na, na, na na mawazo ya haki elimu. Pombo kwa jana pekee yake serikali iliposwa kutenga dola kumi kwa kila mtoto. Na hizi dola kumi ndio kununua stationeries kwa maana ya chaki na vitu vingine vya kutumika darasani lakini uboreshaji wa majengo na vitu vingine lakini stadi iliyofanywa na elimu badala ya kupelekwa dola 10 kwa kila mtoto imekwenda shilingi sita peke yake yaki sasa ya kitanzania sasa sivini asilimia ngapi kwa wale wana mahesabu hapa lakini tofauti yetu na CCM kwa mba, ni ipi hapo kwamba juzi mmesoma kwenye mitandao ya kijamii sikilizeni vizuri kwa sababu juzi baada ya nini kuwa bunge kwenye jimbo langu la rumeru mashariki kwenye kata ya usalivu ambayo ndio makao makuu ya jimbo langu. Kwa maana mwenye kitu wa chadema, mwenye kitu wa chadema wa ile kata. Mwenye kitu wa chadema sio wa serikali. Amekuwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa matumizi, mapato na matumizi ya fedha kwenye kitongoji sio kijiji. Kitongoji. Siji tunaelewana eh? Kijiji ni kikubwa, kitongoji ni kidogo. Kufuatilia matumizi ya fedha kwenye kitongoji peke yake. Yaani kwa maana ya miradi ya barabara ambiyo sio za lame lichangarawe maana matumizi ya kwenye shule za msingi sio sekondari akawa mfuatiliaji mzuri na akawa anawajibisha na anawafungua macho wananchi kwenye kitu wa chadema ikafanyika move moja ambao yuzi wengine tulikasirika sana mpaka tukatoa kauli kali mlisikia kwamba kwa sababu ya mfuatiliaji huo akaviziwa usiku akachinjwa akakatwa na panga kuanzia nyuma kuja mbele li kabaki koromewakafariki papo hapo hiyo move baadaye tumekuja kushtukia na leo tunapozungumza baada ya mimi kutoa huko kali wapo ndani leo magereza na kesi inaendelea kesema mauaji wenye viti wawili wa vitongoji kupitia chama cha mapinduzi sasa kama kufuatilia fedha kwenye kitongoji peke yake mmeza mkaona inapelekea mauaji ya mtu ndio sababu nikasema i probably considered myself a dead person three years ago kwa sababu tunafuatilia mpaka mawaziri na wengine wanaji huzuru. Sasa kama mwenyekiti atakokuja jana uao, si sisi sisi na kina sisi nini ambao tunafanya serikali inawajibia na pengine wanakosa ubunge wanakosa waziri na pengine 2015 tunakwenda kuwanyang'anya nchi kabisa. Sasa hii ndio tofauti ya CCM na Chadema. Kuomba tunafuatilia mpaka kule chini, kuomba ni shilingi ngapi imekuja kwenye shule, ni shilingi ngapi imetumika na imetumika vipi na wananchi wote wajue. Kwa hii transparency ambayo tunaiitaka sisi sio ya ndio tuko nyo nyo kwenye bunge na kwenye mpaka chini kwenye vitongoni kwa hiyo unaweza mkaona kwa mfano tuko hapa ni mawatu kwa kweli tunafuatilia Vera and Fortune na tuna dola kwa sababu Tanzania haijatupa dola bado lakini unaweza mkaona kwa dola kumi imeshuka mbao kwenda shilingi mia, sita ya Tanzania yana haijafika ya nafikiri ni 5 ilifika ta 5% ata 5 ya asenti ile ambayo tunakokwenda kwa hiyo ni ni, ni, ni, ni mnaweza mkaona na kwenye elimu yetu sasa hivi kuna wakati tunaikuta tunaogombanisha mwalimu na wanafunzi kwa sababu yupo kwenye darasa ambalo halina mlango wala dirisha. Halafu anamfundisha wanafunzi wa darasa la kwanza kwamba sema this is the window wakati lesma no window. Or oh, this is the door wakati la ina ndo. Au unaone this is the desk wakati mtoto amekalia tofali. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo tunadewa kwa ni tumekosa kivipinga kupindukia. Kwao nafikiri mnaweza mkaona na baadaye tupendelea na hii kitu. Na tumekosa to alternatives kwamba akikosoi kwa tu tukaishia hapo chadema demu alternatives kwa wale ambao mlisikiliza otuba ya zito mwaka jana kama waziri kivuli wa fedha alitoa alternatives na kwa bahati mbaya sana waziri aliyekuwa waziri wa fedha mheshimiwa Mustafa Mkulu ameempigwa chini juzi ni miongoni mwa waziri ambao hawajawahi kufurahia wizara zao kwa sababu kila siku anapigwa maswali na mheshimiwa zitto na hawajawahi kuweza kujibu swali na kama mko mnaona vizuri mimi sikuwa bungeni lakini alikuwa kila mtu akisoma kiroswa noizana ya fedha niangalieni vizuri hapa msitaka mkulu anafanya hivi anainama chini anaingia chini ya meza ili amwachie naibu waziri ajibu kwa sababu hana manyinyu siku zote imegua hiyo anamwachia naibu waziri wake na mizana nyingi zimegua hivyo kwa hiyo kwa ni mafukini mmeona na wa Tanzania wengi wamefunguka macho na wanafuatilia siasa kwa sasa kwa sababu walikuwa wajui na cha demon tu mafungua macho na kushukuru sana so la, la, la, la ambalo umeuliza na Nasari amelijibu tawapa mfano wa huko kwa Nasari mwa kamati ya bunge ya Lack ilikuwa kutembelea halmashauri ya wilaya ya rumerus Kumbuki kijiji na kata. Kuna shule ilikuwa inajengwa pale. Mwenye kitu wa kijiji anayeambia kamati ya Lack kwamba shule ile imejengwa kwa michango ya wananchi. Mwanzo mpaka mwisho. E, mkurugenzi wa halmashauri Alikuwa tayari ameshaambia ya eh kwamba shule ile imejengwa kwa bajeti ya Halmashauri. Na kitekesho siku hiyo wakati kamati ya Mrema hiyo ya Lack imekwenda pale. Watu wa Tanapa walikuwa wanafanya zoezi la kukagua miradi ambayo wamehifadhili. Kwa hivyo pale wakasema shule hii tumeijenga kwa fedha za Tanapa. Kwa shule moja makundi matatu tofauti yanasema ya yamejenga. Kwa hiyo ilifanyika ni kwamba yule wa halmashauri fedha ambazo zilitengwa kwa ajili ya shule walitia ndani. Fedha ambazo tanapa walizitoa kwa ajili ya ujenzi wa ile shule walizitia ndani. Wananchi wal end up kujenga shule kwa nguvu zao wenyewe na watu wakawa wamekula shule mbili. Sasa hiyo ndio impact ya kutokuwa na uwazi katika maeneo ya local government authorities ambao sisi tunataka kusimamia kwa Ya kwamba tunaimarisha huo uwazi na uwajibikaji ili kuweza kwa kuhakisha kwamba nchi inakuwa na mbele. Asante. Asante sana. Waishmiwa. Asante sana waheshimiwa. Asante um, sana waheshimiwa. Tunaendelea tena. Tatu, tatu Tatu, tatu Ngoja nianze na meza hii hapa. Ipije kula wenyewe niende kwa nani Niende kwa nani Ah kwa jina naitwa Kiboko nakaa huko Virginia ah, nina maswali matatu actually ambayo na ah, chandema 1 kidogo katika msimamo wenu una msimamo gani Swali la kwanza nataka kujua msimamo wenu kuhusu muungano mna uongeleaje Swali la pili nataka kuelewa bus hii kuna kama ninavyosikia kuna debate inatokea ya sheria law. Niyo mna msimamamo gani? Sharia Sheria. Alafu ni la tatu ni kuhusu Tanzania kujiunga na nchi za Kiarabu ili tuweze kupata benefit kutoka kule nyuma mna msimamamo gani? Asante ndugu yangu Kiboko. Nataka nione kama kuna mikono ya kina mama lakini hakuna Ah, kuna mama hapa. Asante sana. Mimi naitwa dada Mariam, naitwa dada Mariam, Mama Hilali, Mama Mariam, Bibi. Niko hapa kwa miaka 13 sasa hivi. sana. Nataka kuuliza siko CCM wala siko Chadema ila kuanzia leo nita, nimeamua nitakuwa chadema <tipulis> kwa sababu nataka mabadiliko sio kwangu mimi mimi niko hapa nina mwaka wa 13 kule nyumbani wanasema inategemea umetoka wapi kazi yako na background yako Nakusema wazungu. Lakini lenye huyo, haya tu tusizungumze. Ninachozungumza mimi niko hapa kwa miaka 15. Niko hapa kwa miaka 13. Kazi yangu ni kushughulikia wagonjwa. Sikusoma mpaka madarasa yakaniangukia lakini na kipaji cha kuzaliwa. CMA. Nauliza swali nitapochagua nitapoamua mimi kuwa mwanachama wa chama ili suala la upande wa afya ndilo linalonikera zaidi kwa sababu naamini kwamba kila mtu anahaki mse mtoto mgonjwa aina yoyote anahaki sawa na mtu yoyote sasa nauliza swali mtapoamua kuwa mwanachama wa TaDema ili swala mtarekebisha vipi kwa maswala ya kiafya hasa hospitali zetu Tanzania mimi niko hapa mta insurance na full insurance lakini nauliza hivi hapa mimi sio kwetu kwetu ni Tanzania Tanzania. Wetu ni Tanzania. Sawa. Je? Nitapoamua kusema kwamba leo narudi nyumbani na wale ambao wako kule ambao wanahitaji msada zaidi upande wa afya. Ni kitu cha ajabu sana na ni kitu cha kusikitisha. Makao maku Dodoma. Dodoma Hospitali Unaweza ukaamini ya kwamba mtu anaumwa anaweza kuwa anahitaji apate oxygen, wanasema hakuna oxygen. Mtu anaumwa yuko katika hali mbaya, anahitaji apate kuna kitu kinaitwa life support. Hakuna life support. Sasa nauliza huyu bwana Mponda, hoja Mponda sipo waziri wa afya. Wa tena aondoke okay. aondoke okay. hatutaki hatutaki kabisa mimi nishachukua na namba yake ya simu ni kwenda nimpigie niwaongee naye mdomo kwa mdomo atutaki sasa nauliza hivi Katika ka maongezi yote tuliyoongea hapa yanaongea kwamba Tanzania tuna almasi tuna okay tuna almasi tuna dhahabu tuna vitu vyote je Hizi pesa zote zinazopatikana Inakuwaje kwa nini haziwezi kuweza kusaidia hasa upande wa afya? Je, nikiwachagua na nikiamua kuwa mwanachama wa chama cha Dem mtariwakilisha hili swala? langu. Asante. Asante, asante sana. Asante. Kwa hiyo ni kwamba kuna watu ambao asante, kuna watu ambao hawana pesa na wana, hawana pesa lakini wote tunatakiwa wapate haki sawa hospitali. Nicho, asanteni. Haya, asante sana mama ilari Naomba ndugu zangu mnielewe kitu kimoja. Tuko na muda wa kutosha sana. Don't get mader at kabla sijafika kwako sasa hivi. Nitafika kwako tu. Yaani, yaani huna hata haja ya kuniita jina langu, nitafika kwako. Bwana Saria. Nashukuru bila dosario nashukuru kutoa contribution yangu kwa chama cha Chadema I, I believe mekubali kwamba